Ребека Ярос. Четверте крило. Розділ 33. Нездатність контролювати сильну печатку, так само небезпечного для вершника, як і всіх навколо, як і нездатність маніфестувати. Майор Офенда, посібник для драконних вершників, заборонене видання. За все життя так швидко я не одягалася і навіть не думала про стегнові піхви. «Котра година?» – запитали як садина, натягуючи парадну сукню і туфлі і здуваючи волосся з обличчя. Обов'язково та термінова побудова всього квадранта це означало прямо зараз. 4.15. Він дошнуровав чоботи, вже озброєний до зубів, коли я засовувала меч у піхві, не сумніваючи, що втратила як мінімум один. Ти там замерзнеш у такому вигляді. Нічого, я припала на коліна, щоб пошукати під ліжком кінжалів, що не вистачає відчепила його за ремень і знову випросталася. Ось, Хсаден накинув на мене одну з своїх льотних курток, ховаючи волосся, що розкидалося по спині. Якщо Гарік має рацію і на нас напали, старшокурсників направлять на пости по країні, тому довго ти не побудеш на побудові. Але мене вбиває думка, що тобі буде холодно. Тобто він відлетить? Моє серце зробило сальто, коли я безграбно просувала руки в кармани. І з ним все буде добре, так? Просте призначення кудись у глибину країни, а він найсильніший в вершних квадранта. Мої руки були зайняті зброєю, тому я не заперечувала, коли він сам застебнув мені куртку на грудях. Час на побудову. Він узяв моє обличчя в долоні. І якщо мені доведеться летіти, не хвилюйся. Впевнений, за кілька днів Згаель поверне мене назад. Він швидко і міцно поцілував мене. Пристрес до тебе мене загубить. Ідемо. Що найкраще? Військовій академії, коли вона занурена в повний хаос, ніхто не помічав, як я вислизнула з кімнати командира свого крила і влилася в море вершників, які натягували одяг на ходу. В усіх плескався адреналін, всіх надто цікавили свої думки, щоб звертати увагу на мене або на коротке зіткнення руками з Ксаденом перед тим, як він попрямував до командирів, які зібралися біля помосту. І я не одна не встигла змінити парадну форму. Холодний вітер не думав нікого, шкодувати, коли я пробиралася через НАТО але хоч би лютна куртка ксаде не давала розкидатися волосю. Сподіваюся, це щось важливе, а то я якраз нарешті підкотив до тієї розкішної брюнетки-цілительки, неврідок, стаючи в лад позаду мене. Ліан став поруч, все ще застібаючи гудзики. Хороша ніч? – запитала я Ліама. Нормально, пробурмотів він і його щоки порозвіли під місячним світлом. Хто-небудь бачив, Дайна? – запитала я Надін, коли вона стала переді мною. Усі командири загонів на зборах, відповіла вона через плече, і тут підбігла рянун. Вона позіхнула на весь рот, потім глянула на мене і погляду у неї став відверто здивованим. Вайлет Соренгай, прошепотіла вона, присунувшись, це над тобі лютна куртка Ріорсона? Голова Ліама мотнулася в мій бік, він же проклинав свій добрий слух. Щого ти взяла? Я паршиво зображила шок, розсовуючи кінжали по всіх кишенях, які могла знайти. По всіх трьох, набагато більше, ніж у моїй куртці. О, я точно знаю, тому що вона тобі велика. А ось тут на ній три зірки. Ріарсон постукала єдиною зіркою на своїй формі. Дідько, відразу видно, як тверезо ми думали. Це може бути куртка будь-якого третього курсника, знизила я плечима. Щитом четвертого крила на плечі, зігнула вона брову. Зараз це звужує коло, погодилася я. І емблемою командира крила під зірками не вгамовувалася Ріанон. «Ну гаразд, гаразд, його!» – шепнула я швидко, коли комендант Панчик вийшов на поміст із батьком Дайна та командирами Крила. «Ксадену причудово добре виходило не дивитися на мене, але про себе я б того б не сказала, особливо коли не залишалося сумнівів, що його кудись направлять, а я все ще відчувала його губи на своїй шкірі». «Так і знала!» – посміхнулася Ріанон. «Скажи, що було добре!» «Я розбила його вікно!» – скривилася я, відчуваючи жар на щоках. «У сенсі, щось кинула?» Ні, в сенсі часто була блискавка, і я розбила вікно, я зирнула на поміст. Ти подивись на нього, весь такий спокійний і зібраний. У мене стислося серце, я гадала, який він справжній. Той, що стояв там із абсолютним самоконтролем, готовий командувати крилом, чи той, що був зі мною менше півгодини тому. Той, хто оголосив, що не заслуговує на мене, але все одно залишить собі. Ксаден стояв із задоволеним виглядом і зустрівся зі мною очима на мілісекунду. Добані військові ігри. Та ти приколюєшся. Нас витягли з ліжка заради військових ігор. Не приколююсь. Довбане життя, посміхнулася Рянон. От мене б хтось змусив розбивати вікна. Я повернулася до неї, закочуючи очі. Та киньте вже. Привітайтес! перебила мене Рянон, спершись на моє плече, щоб приховати долонею символіку Ксадена. Хороший ранок, ага? Дайн, підходячи до загону, глянув на неї так, ніби вона перепила меду. Що тут хорошого? Він глянув на мене. Знаю, зараз зарано чи пізно. Дивлячись, чим ви займалися вночі, але ми готуємось до цього весь рік, тож прокидайтеся. Він обернувся обличчям до потоку, де до трибуни пройшов панчик. Дякую, прошепотіла я, коли Ріанон відсторонилася. Я не збиралася вислуховувати нотації Дайна про мій вибір тільки не сьогодні. Квадрант вершників, крикнув панчик, і його голос рознісся по всьому подвір'ю. Ласкаво просимо на останній етап військових ігор цього року. Порядам про промайнуло ремстування. Ця тривога наближена до справжньої атаки, щоб подивитися, як швидко ви зберетеся. І далі ми продовжимо так само, якби не всі кордони напали одночасно і чари дали слабину, вас би призвали на службу для посилення крил. Що діли полковнику Айтос, будь ласка, будьте добрі прочитати сценарій. Батько дайна виступив вперед із сувої руці. Настала мить, якої ми всі боялися. Захисні чари, якими ми присвятили своє життя, слабшають, іде насамперед. Небачений напад на наші кордони по всіх фронтах. Зграє грифонів, беруть в облоги наші села. Нам уже доносять про безліч жертв серед цивільних та піхоти, як і про загибель безліч вершників. Мелодрами він не пошкодував. Ми відправляємо наші крила в усіх напрямках, наче ви вже готові до бою військові сили. Продовжує він, перераховуючи кожне крило і нарешті дійшов до нашого. Четверте, на південний схід. Кожен загін сам обере фортпост у тому районі, він підняв палець. Хто перший брав, той отримає форпост. Лише командирам крила призначаються точки базування, щоб встановити ставку командування. Він повернувся до кожного командира, віддаючи накази, але перед тим, як звернувся до Ксадена, скоса глянув у наш бік. Напевно, в пошуках Дайна. Від чогось його швидкоплинних усмішців мене стало дибки волосся. Ріорсон, твоя ставка, четверте крило в Альдібайні. Командири крил зберіть людей у ставку на власний розсуд набравши будь-яких вершників. Вважайте, це випробування лідерських навичок, оскільки у реальному житті обмежень та правил не буває. Ви отримаєте нові накази для п'ятиденних маневрів, коли ви досягнете вибраних форпостів. На цьому він відступив від трибуни. Альбідаїн? Але це за межами захисних чарів, і туди літав на таємну місію Ксаден. Мої очі шукали його, але він дивився на полковника. Цілих п'ять днів? Як це буде чудово! Вигукнув Хітон злякаючою радістю, проводячи рукою по волосцю забарвленому в руді язики полум'я. Ціла війна навмисне. Ага, тихо додала Моджен. Схожа на те. Як і в житті, ваш командир загонів доведеться ухвалити рішення швидко і з'явитися на льотне поле за 30 хвилин, оголосив панчик. Розійтися. Терн, вже лечу. Ми займемо посту в Ельтувалі, на нашому регіоні, сказав Дайн, повернувшись до мене. Аріанон знову навалився мені на плече, закриваючи відзнаки. Не збираюся відсиджуватись на якомусь прибережному форпості. Якщо ми не знаємо, де саме нападе Поморіель. Чи когось це не влаштовує. Всі похитали головами. Добре, усі чули коменданта? У нас півгодини, що передягтися, зібрати, що може на п'ять днів, і перетягти дупи на льотне поле. Строї розсипалися, і ми поспішали до своїх кімнат. Як гадаєш, що нам кажуть, коли ми долетимо? Спитала Ріанон, поки ми пробиралися через корок з кадетів. Знову шукати яйця? Мабуть, скоро дізнаємося. За 10 хвилин забинтувала коліно і приготувала плечі до нового польоту, а потім переодяглася в льотну форму. Ще 5 хвилин, щоб розплутати і заплести неслухняне волосся, яке ще пам'ятало пальці Ксадена. Та на збори залишилося рівно 5. Я кинула його куртку у рюкзак на випадок, якщо хтось захоче поритися в кімнаті за моєї відсутності. Бери всі кенджали, які є. Голос, ксадена в голові, змусив здригнутися. У мене і так з собою 12. Я продовжила закидати речі в рюкзак. Добре, побачимось на льотному полі, так? Якщо він полетить, не попрощавшись, я його знайду і приб'ю сама. Так, відповідь коротка, але я спокійно перестала збиратися і зустрілася з Ріанон та Ліамом у коридорі. У натопі відчувалося збудження, поки ми йшли до льотного поля по дорозі, приймаючи у кухонних працівників харчі. Снідати явно будемо в польоті. Прибувши, я не одразу осмислила побачення. На полі стояв кожен дракон квадранта у такому ж трої, що в нас у дворі, а над головою ширяли сотні магічних вогнів немов зірки, надаючи видовищу потайбічні відчуття, ніби ми у великій залі, а не на полі. Це було водночас і гарно, і зловісно. Від нервової суміші напруги та очікування всіх трясло, багато кадетів спустошували шлунки під випитого вночі, а на полі збиралося все більше вершників. «Ми переможемо», – заявила Ріанон, коли ми пробиралися між крилами і лякаючим числом ревучих драконів і зубів, що клацали. «Сьогодні нервували не ми самі. Ми кращі, ми переможемо», – на її обличчі було написано рішучість. «Я так і перечуваю посаду командира загону наступного року. І ти її отримаєш», – сказала я, потім повернулася до Ліама вже на підході до власного відділення. «А ти?» «Хочеш відзначитися, щоб стати командиром?» Враховуючи його навичкою рукопашного бою та захмарні оцінки в класах, він був очевидно кандидатом. «Подивимось!» Він здавався надзвичайно напруженим. У драконів я не могла не помітити, що Тейрн стоїть на місці Кет, посунувши дракона Дайна у бік, поки сам Дайн перераховував нас по головам. Мій егоїстичний дракон чекав уже під сідлом, прикриваючи Андарну крилом. «Прокляття! Андарну змусили летіти з нами?» «Якщо нападе ворог, шукай найближче укріплення і ховайся, як на минулих навчаннях. Ти надто вже сяєш». Звелів її Терн. «Добре». «Що це на тобі?» Спитала я Андарну, яка виглядає з-під крила Терна, високо піднявши голову і красуючи чимось схожим на сідло. «Це зробив мені командир крила, бачиш? Я можу причепитися до Терна». Я не могла не посміхнутися, побачивши на спині Андарний металевий трикутник, що явно підходив до пластини на грудях великого велик на випадок, якщо я відставатиму, тепер мені можна з вами. Ще один привід захопитися ксаденом. Ну, мені подобається. Я повернулася до терн, занадто захоплена лайкою скет, і підштовхнула його в бік. Мені щось приєднати? Я впораюсь сам. Не сумніваюсь, і тут я зрозуміла. П'ять днів. От лайну. А все буде гаразд, якщо вас роз... Другий загін, гуркнув Дайн. «Приготуйтеся до чотиригодинного перельоту. Перші 15 хвилин, доки не розлетиться загони. Тримаємось. Щільний лад». Він глянув у мій бік і затримав погляд на комусь позаду. «Командир крила?» Я розвернулася і побачила Ксадена, що йде до нас. Дві рукоятки мечів на його спині височили над плечем і в мене перехопило подих. «Як мені з ним попрощатися на очах у таких людей? Гірше за те, як впораються наші дракони». Не хвилюйся, срібляста, промовив Терн спокійним голосом. Все так, як має бути. Чи можу допомогти? ривчато спитав Дайн, розправивши плечі. Ти мені потрібна, сказав Ксаден. Прошу вибачення, вставив Дайн раніше, ніж я встигла відповісти. Розслабся, він просто хоче попрощатися. Якщо ти попрощаєшся, то з ним, поправив Ксаден, кинувши на Дайна. Я забираю загін для твоєї ставки, і ти летиш зі мною, а також Лям та Ймуджен. Я роззявила рота. Що? Ні, чорт! Гаркнув Дайн, виходячи вперед. Вона першокурсниця, а Альдібаїн за межами чар. Ксаден моргнув. Щось не чув, що ти так само сперечаєшся через Майрі. Я озвернулася і справді. Ліам стояв поруч із Деєю, піднявши підборіддя. Він цього ніби чекав. Що відбувається? Запитала я на подумки. Ліам найкращий кадет серед першокурсників, хоч ти і прикував його до Вайлет. Заперечив Дайн, склавши руки на грудях. А Соренггайл? Заклинальниця блискавок, відрізав ксаден, роблячи крок ближче і торкнувся мого плеча. І не те, щоб я зобов'язаний перед тобою звітувати, другокурсник, тому що не зобов'язаний, але пов'язані дракони не можуть розлучатися більше, ніж за на кілька днів. Ну, звичайно, тепер все зрозуміло. Це ти так думаєш, вигукнув Дайн. Чи можеш чесно сказати, що Згайль просто божеволіла, коли ви заявилися в Монсеррат? Та ви навіть не перевірили, настільки її можна розлучити. Може, сам їй спитаєш, хмикнув саден, піднявши брови. Розкотилося низьке рвіння і дракони, поблискуючи загрозою в очах, насувалися на нас. У мене самої задайна пішло серце вп'яти, неважливо, як часто я бувала з нею поруч, якась моя частина завжди бачила в ній смертельний вирок. Не треба, вершники гинуть під час військових ігор, і зі мною буде надійніше, сказав Дайн. Вдалині від базіату може статися будь що, а ти її ще й чари забираєш. Навіть не збираюся сперечатися, це наказ. Дайн примружився. Чи ти задумав це з самого початку, відокремити її від загону, щоб скористатися становищем і помститися їй матері? Дайн, я похитала голови, ти ж знаєш, що цього не буде? Знаю, випалив він у відповідь. Він раз у раз розповідав, що коли помреш ти, то помре він, але чи знаєш ти це напевно? Ти знаєш, що Терн не переживе такої загибелі. Чи це з самого початку було хитрістю, щоб заручитися твоєю довірою, байлет? Я різко втягнула повітря. «Припини негайно!» «Будь ласка, закінчуй із цим зараз, поки не стало пізно!» Ксаден закипів. «Хочеш знати правду?» Її безпечніше зі мною, поза захисними чарами, ніж з тобою в твоїх межах. І ми обидва це знаємо!» Його погляд нагадував погляд Загель. І тут мене осяяло, чому вона його обрала. «Обидва безжальні, обидва готові знищити все, що стане на шляху. І зараз на шляху командира крила Дайн. Досить!» Я поклала долоню на руку Ксадена. «Зупинися. Якщо хочеш, щоб я полетіла з тобою, то полечу. Все просто». Він подивився мені в очі і відразу пом'якшив. «Не може бути», – прошепотів Дайн, але мені це ще підвіддався як грім. Я розвернулася тут же, опустивши руки, але за висловом Дайна вже було очевидно. Він зрозумів, що між мною і Ксаденом щось є. І його це поранило. У мене все всередині похололо. «Дайн?» «Ні». Очі Дайна округлилися, обличчя почервоніло. «Ти і він? Він похитав головою. Люди всяке балакали, але я думав, це тільки плітки. Але ти... На його плечі лягло тяжке розчарування. Не лети з ним, Вайлет, будь ласка, ти загинеш. Я знаю, ти думаєш, що Ксаден має таємні мотиви, але я йому довіряю. У нього вже були всі можливості, і він жодного разу не завдав мені шкоди. Я зробила крок до Дайна. Рано чи пізно тобі доведеться змиритися. Секунду Дайн стояв у жаху, якого не приховував. «Якщо такий твій вибір, – він зітхнув, – значить, мабуть, мені цього має бути достатньо, так?» «Так, я кивнула. Слава богам, нарешті з цією нісенітницею покінчено. Він на проковтнув і, нахилившись до мене, прошепотів. «Мені не вистачатиме тебе, Вайлет!» Потім він розвернувся на підборах і подався до Кет. «Дякую, що довіряєш, – сказав Ксадемп, коли я підійшла до лапи Терна. «Завжди. Нам вже час». Він помовчав, ніби хотів щось додати, але натомість просто відвернувся. Поки він ішов до Згаель, я не могла не подумати, що обидва важкі чоловіки в моєму житті йдуть зараз від мене в різні боки. І через те, кого я обрала, моє життя зміниться назавжди.